Виймала червоні чоботи. Лише раз убувані. Небіжчик вже перед смертем був на ярмарку та й купив. На? Каже насте, аби с мала на смерть, хто знає, як ті діти шинувати. Все ліпше мати своє. Аби с мала порядний чобіт на нозі, бо то бог знає це я вперед умру, це ти. Баба заплакала. Не журіться, дітоньки, я вам кошту не нароблю, ще й вам лишу. Мене старий добре постарав, коби так всіх. Лиш не дайте бабі без свічки умерти. Я так коло старого страждувала ночами, що лиш один і Бог знає, але таки не умер без свічки. На споді скрині найшла баба вузлик із грішми. Взяла в руки і сіла на землі, аби рахувати. Ой, діти, діти, тото -то миси вас набавила та напістувала. Бувало, біжу з міста на голову, а мені все нагадці, що вони там діють самі в хаті. Добігаю до ліса, а вони йдуть проти мене, ледве земле в котіси. Підо важ ноги дрожуть, аби борше додому, а вони зіпруть. Та й мусь сідати та роздавати дарунки, понабирають, та й далі. Лиш не біжка доця зо ішла, а бахурі полетіли, як вітер. Обличчя баби наподобріло й прояснилося. Глянула на образи. Там був голий ангел, що тримав у товстих руках дві червоні рожі. Ой ти, голаку. Все ще смієшся з старої баби. А як баба постаріла си, а ти все молоденький. Все, бабі, хату звеселеєш. Ой, дитинко Божа, минув вік, як у батіх траснув. Баба сперлася обома руками на землю та й нагадала давні часи. Ще Юрчика відай на світі не було, як його купила. Який спанок поначіплював на підсінню таких образів, що на фіру не забрав би. Людей таких обзираю багато, як на ярмарку. Якась там була така люта звір, намальована, що в касті би не склав, а якісь царі такі страшні, московські та турецькі, та всякого дива. Між ними був ангелик, то я його й купила. То так він приязно дивився, та та ружі кожному наставляв. лиш бери, де де, то вже вік минув від Тохди. Бувало, зимовими вечорами, то понароблею з паперу голубів, головки по золотю, крильця посріблю, та як приберу його у ті голубчики, то він як коли б з ними грався. Тимчиха забула гроші рахувати, розглядаючи, тримала їх у жмені і далеко гадками літала. Ой, розумремося, небоже, мене вже давно не буде. А ти все хату веселити, Хоть кілько буде знаку по бабі, що жила.